Vă prezint astăzi ultimul episod din meditațiile scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor. Faptele Apostolilor, capitolul 28, versetul 29 Când a zis aceste vorbe, iudeii au plecat vorbind cu aprindere între ei. Iudeii revoltați au plecat din fața lui Pavel, cel mai de seamă reprezentant al Mesiei pe pământ în vremea aceea. Despărțirea de el a fost pe veșnicie. Bine, a zis un înțelept, din revoltă nu aduce nimic decât cenușa. Pavel se uita cu milă după acești iudei revoltați care n-au vrut să primească adevărul mântuitor. Îl durea inima pentru ei, dar din partea lui Dumnezeu el avea pace și odihnă. Cel al cărui scop este cunoașterea științifică, spunea Titu Maiorescu, nu-i pasă de primejdei subiective, nici de faptul că prăpastia dintre el și ceilalți se întunecă și se adâncește pe măsură ce el se înalță. Pavel se înălța tot mai mult pe treptele luminii, iar iudeii se prăbușau în întunericul veșnic. Într-adevăr, greu se mișcă spre Hristos, spre felul și o lui oamenii religioși. Ei sunt cea mai depărtată categorie de oameni față de el și de adevărul lui. Când a zis aceste vorbe, iudeii au plecat, vorbind cu aprindere între ei. Cu aproape doi ani și jumătate în urmă, iudeii din Ierusalim s-au aprins de mânie împotriva Marelui Apostol, tot de la o vorbă spusă de el, ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, dar atunci și-au ridicat glasul și au zis, ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască. Capitolul 22, versetul 22 Este un vârf al păcatului și al stării de păcat pe care trebuie să-l atingă vrăjmașii lui Dumnezeu. De aici încolo totul se schimbă din temelii, așa cum s-a mai zis. Fii credinței se înalță mai frumos în lumină, iar vrăjmașii adevărului dumnezeiesc se rostogolesc în prăpastia fără funda întunericului. Dumnezeu este bun, dar este și drept. El nu tolerează la infinit păcatul și pe purtătorii lui, ci vine cu judecățile sale pentru curățirea răului din împărăția sa. Focul dragostei de sus. Mai de plin Mai de plin Ne dă Versetul 30. Pavel a rămas doi ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie, primea pe toți care veneau să-l vadă. De ce a trebuit să stea apostolul Pavel timp de doi ani în temnița din Roma? Oamenii au păreri diferite. Unii zic în dreptul roman era răgazul de doi ani, termen nemicșorat după care o acuzație neconfirmată era anulată. Alții spun că predica apostolului Pavel, timp de doi ani la Roma, în închisoare, este simbolul celor două mii de ani de așteptare a revenirii Domnului Isus pentru biserica sa. Noi știm însă că nimic nu este la întâmplare în viața slujitorilor lui Dumnezeu, ci totul este hotărât de el după planul său veșnic. Gândurile lui Dumnezeu nu sunt niciodată nedrepte. Pavel trebuia să meargă la Roma, piedicile păreau de nebiruit. Chiar și firea părea potrivnică unei astfel de călătorii, dar cu toate piedicile el a ajuns la Roma însă ca a întemnițat. O viață temniță nu este deloc de dorit nici chiar pentru un credincios și totuși nici acolo omului Dumnezeu, Pavel, nu și-a încetat lucrul. Din potrivă, fiindcă era sub ocrotirea statului roman, era ferit de prigoniri. În acest fel Dumnezeu voia să-l păzească. Adesea noi credem că zilele de izolare sunt o vreme pierdută. Dacă privim lucrurile numai pe deasupra, am putea să spunem, păcat că Pavel a trebuit să piardă acei ani de temniță. După adevăr însă poate că n-au fost ani mai roditori din viața Marelui Apostol ca acești ani de temniță. Aici el propovăduia cu foc Evanghelia tuturor acelora care veneau la el, începând cu ostașii de pază care se schimbau zilnic. În afară de asta, câteva din epistolele sale, așa cum s-a mai amintit, au fost scrise aici în temniță și ele au fost, după ani de zile, o binecuvântare pentru lumea întreagă. Primea pe toți care veneau să-L vadă. Aceasta e poziția adevăratului urmaș al lui Hristos, să primească pe toți care vin să vadă. Așa făcea și Domnul Iisus. Altfel de atitudine e în afara credinței și a dragostei, în afara lui Hristos. În temnița din Roma, Pavel, afară de vizitatorii străini, era înconjurat mereu de frați care îl ajutau. Unii veneau de departe și plecau iarăși cu vești, iar alții rămâneau permanent. Iată câțiva dintre frați, Evlaviosul și Liniștitul Timotei, Luca, evanghelistul care a scris istoria vieții apostolului Pavel, Tihic care aducea vești din Efes, Epafrodit, Marcu, nepotul lui Barnaba și mulți alții. Dar în cetatea cezarilor, Pavel vestește pe Domnul Isus Hristos timp de doi ani. Ce poate fi mai plăcut pentru un credincios decât să se afle în capitala lumii de pe vremuri și să poată vestea acolo nestingherit Evanghelia, cu toate că era întemnițat. Ce lucrare binecuvântată, ce pricină de laudă pentru Dumnezeu! Dar poate că noi am fi vrut să știm mai mult din această lucrare minunată din Roma. Dumnezeu a socotit însă că atâta ne este de ajuns, pentru ca să vedem puterea Domnului Isus Hristos cel răstignit și înviat, precum și lucrarea Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Focul dragostei de sus, mai deplin, mai de plin, ne dă lui Isus 31 Propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio o piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel a fost marele ero al Domnului Iisus Hristos, care prin Duhul Sfânt a biruit neamurile pentru împărăția vieții și a luminii. Vorbind despre cele 14 epistole ale sale, Origen zicea că prin aceste trâmbițe, Pavel a trimis străznetul împotriva zidurilor ierihonului și a aruncat la pământ până în temelii toate mașinăriile războinice ale idolatriei. Prin apostolul Pavel vedem biruința Domnului Isus Hristos a cuvântului său în lume. Vedem biruința cerului asupra pământului. El propovăduia împărăția lui Dumnezeu, adică stăpânirea lui Dumnezeu, stăpânirea cerului asupra pământului, care poate izbăvi pe om din robia păcatului și a morții. Filozoful Lucian Blaga, cu stilul său mușcător, zicea Omul s-a ridicat pe două picioare, devenind o ființă verticală, în momentul când a născocit mitul cerului. Când acest mit va fi uitat, omul va cădea iarăși pe patru labe. Bine că recunoaște acest lucru, n-are însemnătate interpretarea care se dă. Realitatea este aceasta care se vede astăzi în lume. Omul care este în afara împărăției lui Dumnezeu este lup pentru semenul său. Și dacă oamenilor nu le pasă de împărăția lui Dumnezeu, spunea Marei, ei vor descoperi curând că viața însă îi învață această lecție. Împotriva vieții, nu se pot comite abuzuri fără a se suporta și consecințele. Pavel, întemnița din Roma, se ocupa cu propovăduirea împărăției lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala. Ce însemnat lucru este ca în condițiile în care ești să faci ceea ce trebuie? Acum Marele Apostol nu mai este nici în sinagogi, nu mai este nici în școala lui Tiran din Efes, nici în Areopag. Acum se află în cu totul alte condiții, este întemnițat, dar face același lucru, vestește împărăția lui Dumnezeu și lucrurile privitoare la Domnul Isus Hristos. Nu condiții prielni ce ne trebuie, ci ne trebuie convingerea că indiferent de condițiile în care suntem, să facem ce trebuie. Condițiile n-au condiționat niciodată lucrarea adevăraților oameni credincioși. Din potrivă, condițiile grele în care s-au aflat cei credincioși le-au transformat prin credincioșia lor față de Domnul Isus în cele mai bune condiții ca să facă ceea ce trebuie și anume să vestească pe Domnul Isus Hristos. La Roma, în temnița cezarului, Marele Apostol vorbea cu foc despre împărăția lui Dumnezeu. Lui nu-i păsa de cel ce stătea pe scaunul Romei, ci de cel care stătea pe scaunul cerului, al cărui reprezentant era. El este slujitorul împăratului împăraților, împăratul cezarului, care nu ține seamă de împrejurările de pe pământ, căci el face tot ce vrea și în cer și pe pământ. Propovăduia împărăția lui Dumnezeu cu toată îndrăzneala. În Roma era împărat Nero, care era considerat nebun. Dar Apostolul Pavel nu privia la Nero, ci la Domnul Isus, care îi insufla putere și lumină ca să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu cu toată îndrăzneala. Această îndrăzneală a lui dărâma toate piedicile din cale. Credința și a din cer ca să vestească lucrurile din cer, orânduirile de acolo, acelora care au nevoie de ele. Credința străbate un drum cu piedici, dar ea nu se oprește la ele, ci trece peste toate. Cea din urmă frază arătată în Cartea Faptele Apostolilor, un lait motiv al simfoniei Vieții de Lucrare a Marelui Apostol Pavel, scopul lucrării sale și în cazul de față un acord final al lucrării, sunt cuvintele cele privitoare la Domnul Isus Hristos. Hristos a fost scopul vieții acestui mare om, Pavel. Din clipa întâlnirii cu Domnul Isus Hristos, Pavel nu a mai știut altceva în viață decât pe el, mântuitorul, domnul și mirele său pe care l-a înălțat tot timpul și în toate stările, întrupare, trăire, învățătură, lucrare, jertfă, înviere, înălțare la cer și revenire ca mire pentru biserică și judecător pentru lume. Un mare scop în viață naște mari puteri și o mare îndrăzneală care trece peste toate piedicile. Să mai stăruim asupra ultimei fraze din Cartea Faptele Apostolilor, motivul conducător al vieții Sfântului Apostol Pavel. Cele privitoare la Domnul Iisus Hristos, adică jertfa sa răscumpărătoare, învierea sa măreață, înălțarea sa la cer și venirea sa a doua oară pentru biserica sa. În acestea intra apoi învățătura despre biserica sa și toate câte țineau de viața bisericii. Cum s-a arătat mai sus, toată mișcarea ființei Marelui Pavel, a apostolului și eroului lui Hristos, era din Hristos, prin Hristos și pentru Hristos. Înălțarea lui Dumnezeu Tatăl și a Duhului Sfânt era numai prin Hristos, pentru că Hristos este mijlocitorul între om și Dumnezeu, cum scrie la 1 Timotei 2, 5 și 6 căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. În Hristos avem totul deplin și pe Dumnezeu Tatăl, pentru că El, Iisus, este taina lui Dumnezeu, în care locuiește Dumnezeu, cum zice însuși Domnul Iisus, Ioan 14,10, Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine, sau... 2 Corinteni 5 cu 19, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine. Pătruns de acest adevăr veșnic, Pavel spunea: Coloseni 1, 28 și 29, Pe El îl propovăduim noi și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui, care lucrează cu tărie în mine. Dă mai jos câteva gânduri despre Domnul Isus Hristos ale unui om al lui Dumnezeu, Stanley Jones. Cităm În Isus, Dumnezeu ne-a dat tonul standard al vieții umane. Tot ceea ce s-a armonizat la tonul acesta capătă muzica sferelor. Tot ce se îndepărtează de El, de Isus, de felul lui de a fi, este dezacord și tortură. Dumnezeu este în natură, dar natura lui Dumnezeu o găsesc în Hristos. Isus este punctul stabil din Universul meu, punctul care nu cedează, punctul pe care mă pot sprijini și în care mă pot încrede. Isus stă tare între cei slabi și căzuți, se păstrează curat între cei pângăriți, rămâne viu între cei muritori și nu încetează a fi mântuitorul fiecărui om. Isus a fost Dumnezeu întrupat, acel Dumnezeu care a vorbit limba omului de pe stradă. Numai Hristos a putut să explice pe Dumnezeu în cuvinte care să fie pe înțelesul tuturor. Caracterul lui Dumnezeu nu este altul decât Hristos. Am încheiat citatul. Un alt om al lui Dumnezeu, Klinkel, spunea, Hristos este norma, a te îndepărta de el înseamnă a fi anormal și prin urmare jefuit. A fi creștin înseamnă a nu uita cele privitoare la Domnul Isus Hristos în trăirea personală de fiecare zi. Numai când Domnul Iisus Hristos îți devine pasiune, nu uiți cele privitoare la El. Atunci îl iubești cu adevărat și îl mărturisești cu adevărat după darul pe care ți l-a dat. Tot despre apostolul Pavel, despre starea lui de întemnițat în Roma, spunem câteva cuvinte. Majoritatea cercetătorilor sunt de părere că el, la apel, a câștigat și a fost pus în libertate și că după eliberare ar fi scris epistolele 1 Timotei și Tit că ar fi vestit Evanghelia în Ahaya, Grecia, Macedonia, Creta, Efes, Troa. Această călătorie s-ar putea reconstitui din 1 Timotei 1 cu 3, 2 Timotei 4 cu 12, 1 cu 18, 2 cu 9, 4 cu 20, Tit 1 cu 5, 3, 12 și 15, tot după eliberare se crede că a plecat și în Spania. După arestarea lui, a doua oară nu se știe nimic. Probabil în persecuția lui Nero, care a început după anul 64, să fi căzut și el victima. Știm atât că din temnița de la Roma scrie epistola a doua către Timotei și din această epistolă înțelegem că e părăsit aproape de toți. De ce n-a continuat Luca să ne scrie în carte despre moartea martirică a Apostolului Pavel, care se presupune că ar fi avut loc în anul 67? De ce? Pentru că Duhul Sfânt ne-a îngăduit acest lucru. Părerile oamenilor nu au valoare. Tăcerile Scripturii sunt tot atât de însemnate pentru fii credinței ca și vorbirile ei. Să învățăm să ne supunem și noi acestor tăceri, adică voii lui Dumnezeu, ca să nu greșim în vorbirile noastre. Așa cum s-a amintit și în introducere, faptele apostolilor erau, în realitate, faptele Duhului Sfânt care lucra prin apostoli și ceea ce au început ei, Duhul Sfânt a continuat prin cei care au fost născuți din nou pentru că ei fac parte din trupul lui Hristos. La încheierea cărții faptele apostolilor parcă ar fi potrivite următoarele cuvinte Va urma De aceea poate se sfârșește această carte într-un fel aparte, care pare neîncheiată Duhul Sfânt continuă și astăzi, prin trupul lui Hristos, să-și arate faptele. După părerea celor mai mulți cercetători, cartea faptele Apostolilor nu este terminată pentru că nu era o încheiere. Privind lucrurile de jos în sus, de la oameni spre Dumnezeu, așa pare că este. Privind însă Duhovnicește, de la Dumnezeu spre oameni, cartea aceasta are încheierea care trebuie, pentru că și începutul ei a fost așa cum trebuie, adică Isus Hristos. Ceea ce începe și sfârșește cu Domnul Iisus Hristos este desăvârșit. Te laud și-ți mulțumesc Dumnezeul tuturor văzutelor și nevăzutelor, Dumnezeul Harului Nemărginit, Dumnezeul veșnicilor, Dumnezeul meu, Tatăl meu din cer care prin Fiul tău Isus Hristos ai plătit prețul răscumpărării pentru tot ce este pierdut și pentru mine. Te laud și îți mulțumesc pentru că m-ai făcut copilul tău și împreună lucrător cu tine prin harul pe care mi-l dai mereu. Te laud și îți mulțumesc și pentru harul pe care mi l-ai dat să scriu aceste meditații la Cartea Faptele Apostolilor pentru slava ta, pentru biruința adevărului tău și pentru propășirea împărăției tale. Binecuvintează, Doamne, pe toți cei care vor citi și asculta cu sinceritate aceste meditații. Dale lumina ta pentru folosul mântuirilor. În numele Domnului Isus Hristos primește rugăciunea, mulțumirea și lauda mea. Fii binecuvântat în veci. Amin. Ați ascultat încheierea meditațiilor la Cartea Faptele Apostolilor, meditații scrise de Nicolae Moldoveanu. avă domnului cântăm cântarea focul dragostei. Focul dragostei de sus, mai deplin, mai deplin, ne de plin. Mais de topaz, mais frumos, mais frumos, ser varse estos, estos, Thank you.